29. Miután lezártuk a bőröndöket, hogy elutazzunk a nagyihoz, anya még felhívta rútot. A hálószobában ült az ágya szélén, háttal az ajtónak, és sokáig halkan beszélt. Bár, mint általában most is leginkább hallgatott, csak egy-egy helyeslő kifejezést oldott közbe, melyek látszólag rút bölcsességeit voltak kivatottak helyben hagyni. Igen, nagy szükségem van rá kicsit kiszakadni innen és pihenni távolabb kerülni a hát mindentől. Az előszobában álltam és a lábammal dobogtam szerettem volna végre elindulni. Akkor kezdődött a nyári szünet, és a nagyi után vágyakoztam meg azután, hogy kiszabaduljak az életemből és a szüleim életéből, ebből a folytogató buborékból. Nagyi vaníliás csigály majdnem ugyanannyira csábítottak, mint a nyugalom, ami a lakásában várt rám. Az utóbbi időben egyre gyakrabban alakult ki vita anya és apa között. Az indítók lehetett egy papír fecni, melyet anya a mosáskor talált apa nadrág zsebében, vagy hogy apa késő jött haza, és anya tudni akarta, merre járt. Apa nem válaszolt anya kérdéseire, nem kért bocsánatot. Megvetően elutasította. Akkor anya rákérdezett, és hamarosan csak úgy repkedtek a szobában a vádaskodások. Anya különböző női neveket ontott magából, azt hiszem, minden alkalommal akadt egy új név, amikor veszekedtek. Apa reakciója azonban ritkán változott. A szavak súlya persze változhatott, de egy vénpicsa az egy vénpicsa. És anya néhány pillanat alatt csatát vesztett, legyőzték. Sosem értette, miért pont abban a percben szívódik fel a haragja. Nem értettem, miért adja meg magát ilyen módon. De így történt. Anya arra áldozta a mindennapjait, hogy másoknak segítsen, főleg nőknek, hogy megálljanak a saját lábukon, és lépjenek fel a hűtlen, adott esetben bántalmazó férjeikkel szemben. A környezetében erős, kompetens és megbízható emberként jellemezték. Hogy otthon a négy fal között egy egészen más oldalát mutatta, azt senki sem tudta, leszámítva engem, és rútot. Anya! Türelmetlenül mentem az ajtóhoz, és bekopogtam az ajtó félfán. Anya, nem indulunk lassan, gyere már! Bussza mentünk a belvárosi állomásra, ahonnan a regionális vonat indult a nagyihoz. Anya némán ült mellettem, és a buszablakán át nézte a zöldellő fákat. Próbáltam különböző dolgokról mesélni neki, a legutóbbi bicikli túrámról vagy arról, amit a tévében láttam, de egyértelműen látszott rajta, hogy semmivel sem lehet az érdeklődését felkelteni, így hát én is csöndben maradtam. Az állomáson anya felnézett az érkező és induló vonatokat megjelenítő kijelzőre, és a homlokát ráncolta. Motyogott valamit a késésekről, majd egy pathoz húztuk a bőröndöket, és leültünk várakozni. Azon a padon töltöttük el a délután maradék részét. Háromszor módosítottak a vonatunk indulás idején, és anya háromszor kelt fel, frusztráltan, hogy hangot adjon elégedetlenségének, majd engedelmesen visszaült a helyére. Ugyanaz a minta, mint amikor apával veszekszik, gondoltam, de nem mondtam kihangosan. Végül tájékoztatták az utasokat, a déli irányba közlekedő valamennyi esti járatot törölték egy leszakadt elektromos vezeték miatt. Visszakaptuk a jegyárát, és felajánlották, hogy foglaljunk helyet az egyik korareggeli vonatra. A hazafelé tartó buszut, ha lehet, még az előzőnél is mélyebb csöndben telt. Anya már az árba dugta a kulcsot, de még mindig nem szólt hozzám pár szónál többet az út során. Azon tanakodtam, vajon magával akart -e egyáltalán vinni a nagyihoz. Talán szívesebben utazott volna egyedül. Ilyesmiken gondolkodtam, amikor beléptünk az előszobába, de odabent gyorsan akadt más, amin törhettem a fejem. A lakásban sötét volt, és először azt hittem, apa nincs is otthon. De aztán hangokat hallottam, Feldúlt csugdolózást és izgatott nevetgélést. Anyára néztem, láttam, ahogy kővédermet mellettem. Ő is hallotta. – Ahó! – kiáltotta be a lakásba. – Van ott valaki? Aztán valami olyat tett, ami annyira nem vallott rá, hogy összeszorult a torkom. Ő, aki olyan szigorúan vette a rendet és a tisztaságot, most cipőben sétált be a lakásba. Már akkor éreztem, hogy valami rossz történt, valami nagyon rossz. Léptei visszhangoztak a parkettán, ahogy a hálószobához közeledett. A következő pillanatban valami fehér lebbent meg a lakás túlsó felén. Egy mesztelen női test robogott át a nappaliból a fürdőszobába. Tekintetemmel épp elkaptam egy telihold alakú nagy feneket, mielőtt az eltűnt a tulajdonosával együtt. A fürdőszoba ajtó bevágódott, és hallottam, ahogy belülről ráfordították a zárat. Anya háta megmerevedett egy pillanatra, aztán folytatta útját, és benézett a nappaliba. Én még mindig a láptörlőn álltam, és nem láttam, amit anya látott, de tisztá hallottam a szavait. Te rohadék! elvitt magával a rúthoz. Már össze volt pakolva a bőröndünk, maga után rángatta őket, amikor kiviharzottunk a lakásból. Senki nem jött utánunk, senki nem kiáltott, hogy menjünk vissza. Bár sok dolgot cipelt, anya mégis valósággal rohant. Az oda-vissza buszút, és a délutáni hosszú várakozás az állomáson teljesen kimerített, nehezen bírtam tartani anya tempóját, és éhes is voltam. Akárhogy is kérleltem azonban, nem lassított. Amint rút ajtót nyitott, anya sírva fakadt. Rút gyakorlott kézmozdulattal intett, hogy kerüljünk beljebb, be egyáltalán nem úgy tűnt, hogy meglepődött volna anya viselkedésén. Talán már korábban is előfordult ilyesmi, amikor én nem voltam jelen. Ruth bevezetett minket az otthonába, kihúzott egy széket anya számára a konyhasztalnál, majd leült mellé. Óvatosan körülnéztem, hát találok valamit, amivel elfoglalhatom magam, de csak könyveket, horgolt terítőket és elszáradt virágokat láttam. Rájöttem, hogy rút teljesen egyedül él. Ott nem lakott sem férfi, sem gyerek, csak rút és két macska. Egy ideig elvoltam a házi állatokkal, míg nem azok a lehető legvilágosabban tudtomra adták, hogy megunták a dolgot. Akkor visszamentem a konyhába, ahol anya és Ruth immár egyesült erővel igyekezett kipakolni a tányérokat a mosogatógépből. – De akkor sem értem – mondta anya kétségbe esve. – Hogy teheti ezt? Hogy a fenébe teheti ezt? Oda nyújtott pár tányért a barátnőjének, aki betette őket az egyik szekrénybe. Úgy találtam, hogy rút kívülről kissé merev, mint ha visszafolytana valamit. Valószínűleg úgy vélte ideje magára hagynunk őt. Hirtelen, óriási fáradtság lett túl rá rajtam, de nem csak a testem volt fáradt, hanem az egész lényem. Belefáradtam abba, hogy ide-oda hurcoljanak. – Anya, haza akarok menni! – nem válaszolt, még csak meg sem fordult. Csupán felemelte a kezét és hárítólag felé mintett, mintha valamilyen rovart hessegetett volna el. Normális esetben ez elegendő lett volna ahhoz, hogy feladjam és visszahúzódjak, de ezúttal más volt a helyzet. Más gondolatok jártak a fejemben, és másféle irányt vettek. Anya alakját néztem, amint ott állt nekem háttal. A gyereke voltam, és éhes voltam, és fáradt, de látszólag nem törődött ezzel, a legkevésbé sem. – Most már haza akarok menni! – Ismételtem hangosabban és határozottabban. Továbbra sem fordult meg, csak hátra szólt valamit a válla fölött, annyit értettem belőle, hogy még maradunk egy ideig. Aztán tovább beszélgetett rúttal. Nem tudom, mi ütött belém, de akkor valami belém nyilalt, olyan érzés volt, mint egy hegyes lándzsa. Mielőtt ízbe kaptam volna, már ott álltam anya előtt, és a ruháját ráncigáltam. – Most! – Visítottam. Rút elfintorodott, talán mosolyogni próbált, de igyekezetéből csak annyira tellett, hogy szája szeglete alig kivehetően sajnálkozva megrándult. Ismét kiáltottam. Most, most, most! Amikor anya végre lenézett rám, arca kemény és zárkózott volt. Mereven szabadította ki magát a szorításomból. Ide figyelj, Réta! Addig maradunk itt, amíg azt nem mondom, hogy megyünk, megértetted? Azzal megint hátat fordított, kizárt engem. Az élmény nem volt új, de ezúttal elhatároztam, hogy nem tűröm szó nélkül, és minden áron elérem, hogy anya rám figyeljen, és nem fogom beírni, csak is a teljes figyelmével. Az első alkalommal olyan halkan ejtettem ki a szavakat, hogy magam is alig hallottam őket. Másodszorra már kicsit többet adtam bele, Egyesével préseltem ki magamból a hangokat, és éreztem, hogy teljes erőből áradnak fel a gyomrom mélyéről, majd ki a számon át. Hülye, vén, picsa! Minden megfagyott, mintha még az idő is megállt volna. A szavak ott maradtak a szobában, fölöttünk lebegtek egy ideig, csak azután váltak valósággá. Anya és Rút olyan hirtelen hallgatott el, mintha gomnyomásra tették volna. Anya szinte lassított felvételben fordult felém. Láttam, ahogy a keze a levegőbe emelkedik, majd végig hasít a levegőn, de még mielőtt a bőrömön csattant volna, arcom úgy égett, mint a ezernyi láng marcangolta volna. Egymásra bámultunk, mind a hárman, de egyikünk sem szólt semmit. a szájához kapta a kezét. Anya végül megtört, térdre esett előttem, és szorosan magához ölelt. Alig telt el pár másodperc, mégis egy egész örökké valóságnak tűnt, mire anya megtette azt a lépést, és áthidalta a közöttünk lévő távolságot. Szavai egymást érték, úgy árattak a szájából, hogy beleszédültem még a puszta hallgatásába is. – Drága Gréta, nem szándékos volt, csak megfordultam, és ugye tudod, hogy véletlen volt? – folytatta annélkül, hogy lehetőséget hagyott volna a válaszra. Természetesen az volt a célja, hogy megüssön engem, csak ingerült lett, megfordult, és pont ott álltam a keze útjában. Csupán egy szerencsétlen félreértés, ennyi az egész. Egy idő után sikerült lenyugodnia. Ettől kezdve teljesen más lett a tekintete, és a hangja is megváltozott. De azért az lesz a legjobb, ha erről nem beszélünk senkinek. Senkinek. Rögtön tudtam kire gondolania. Apára. Még neki sem mondhattam el. Neki főleg nem mondhattam el. Ekkor anya hirtelen azon igyekezett, hogy mondjak valamit, hogy mutassam, megértettem. Így hát megígértem. Megígértem, hogy nem árulom el, ami azon a napon rútkonyájában történt. Senkinek sem. Anya egy leheletnyivel kevésbé tűnt feszültnek. Akkor felállt, eleresztett, és ismét elfordult. Abban a percben pecsételődött meg a pasorsa. Három hónapja volt hátra.